Så där, mina damer och herrar, då är det dags för dagens gäst här Och programpunkterna har nu redan hört ingenting till, det var det verkligen bättre för Så nu ska vi på något sätt ta ställning till om det vi ska lyssna på med stund är bättre Än vad det var för, till exempel Och jag har med mig en riktig skörning här i form av Johannes Eckerström från bandet Avatar Varmt välkommen Tack så mycket, och hallå, hallå Du, hur står det till en sån här dag? Är det fullt upp? Ja, eller fullt upp. Uh, jag måste sitta här och intubera i tre timmar totalt. Det är inte ens en <laughs> halv arbetsdag. Så. Det beror på vem man frågar, kanske. Ah, nej, ja. nej alltså också, min, min hund sover, så nej, allt är perfekt faktiskt. Helt under. Det gör inte min hund. Han står vid mig med oss här. Han står och tittar på mig just nu. Så ja, han men men oss i inte under intervjuerna när ni vaknar, eller? Nej, det kan hända om man blir förbannad på något. Och de har inte påbörjat stambyte hemma hos dig som <laughs> distraherar <laughs> honom ibland under dagarna. <laughs> Nej, inte just det. är klicka inte hund som hund var. Man kan inte dra alla i Oj, oj, oj. Du, eh, Jag måste börja med att säga jättegrattis till alltså nu, nu ska vi snacka plattan som heter eh, mm. Dance Devil Dance Som kommer 17 mm. februari Men idag så, eh, om en liten stund så kommer vi få höra Senaste singeln Violence No Matter Där Lissy Hale är med också Stort mm. grattis till ännu en helt magisk låt Tack så mycket Det här kommer snurra mycket på Pirate Octica, lova Ja, det, det uppskattas <laughs> ska man säga, det... Ja, jo, men det är klart Det är så, släpper man bra material Då får man räkna med det här men om, man, om vi snackar lite om den här så Det här är ju en singel, Violence No matter heter den, som sagt Vi har Lizzie Hale från Hailstone som är med också Man ser videon Man förstår ju såklart Vad den handlar om, men berätta lite grann om det Vad har den för budskap? Jag förstår att det är någonting som, som ni brinner för Ja, alltså Det är väl det är väl det mest budskapiga vi har gjort hittills, eller i, i, i den meningen att, att det liksom är så klart text från allra första början vad det rör sig om. Och på något sätt, det spelar alltid tillbaka till vissa frågor. Avatar är inte ditt typiska politiska band. Vi är ganska Nej. politiska människor, vi pratar gärna om sånt, vi med varandra och vår omgivning och så vidare. Och så kanske det är lite mer big picture- eh, när det kommer till vår musik eller superpersonligt. Alltså, det, är inte, det är inte det här, plak här plakatpolitiken som vi är så intresserade Nej. av. När vi gör vår grej. Men Då blir det, det intressant Jag tänker på, det var, jag kommer inte ihåg var i Sverige Men det var någon av de här eh, Skinskalletågen, manifestationerna för ett gäng år sedan Som eh, tråkigt nog händer Och det fina med just den gången var såklart mot demonstrationen var ju magnituder mycket större liksom. Ja, fortfarande får jag säga nej till såna dumheter så säger ja. Men det var det en snubbe som höll upp en skylt som sa någonting i stil med det stod någonting i stil med att man fortfarande ska behöva gå ut och protestera den här skiten. Ja. Uh, okej. Okay, uh, jag går och röstar som jag röstar och tänker som jag tänker. Du tänker som du tänker och uh, omge mig med folk som inte alla håller inte alla med varandra alltid och det är kanon och så får det vara i slutet har alla fel mänskligheten och rutten, alla kommer dö det är bra, det är bra radiosamtal såklart men, men det måste finnas men någon sorts så här, grundnivå på det ja. och då finns det Definitivt. vissa så här, genomrötna idéer som testades och tog till sin spets för cirka, vad blir det, runt 80 år sedan nu liksom, där vi kan konstatera mm. att du, det där blev inte bra och vi nej, är någonstans nu där, där folk går på samma skit Så alltså fascism går bort Och det borde inte ens vara en grej liksom. Vi har slutat nej. med vissa saker Man får inte agera barn i Sverige heller längre liksom. Vi vi, har, vi har kommit på det där nej, Men nu är alla överens om att det var dumt Det gör vi inte mer Som majoritetssamhälle men det finns ju att det finns de här tricken som gör att vi kan lockas in i sådana här skit ändå om och om igen. Och det är helt beroende av en viss förljugenhet. Alltså det, det är ju i låten det här men en ideologi som är helt beroende av, av någon sorts löfte om att ja, men det ska bli sådär bra som det var innan någon de där tog den där grejen från dig. Men den här grejen kanske du aldrig hade Och när var det? Det var så jävla bra då Jämfört med nu. var Det ja, det, här blir... det här sätter ju på ja. Programpunktens fråga på mycket mer så här, Vad säger man? Ah, Samhälls... det Samhällsnivå Det, blir... det är, he för det är att... helt gruvd Det är väldigt sällan jag får diskutera Låttitlar och låtas innehåll på ja. det här sättet Så jag Nej, tycker för det är att världsklass att... Det var bättre för kan ju betyda Att nog fasen håller jag med om att Ofta att även dålig musik Spelades in på ett bättre sätt på 70-talet Så riktigt bra musik på 70-talet låter ofta bättre än bra musik idag. Bara för att det var mer livligt och så. Så i det yes, avseendet var det väl bättre för. Annars är sloganen: Det var bättre för lite av en fascistisk slogan. <sikt> man passade man det det. passar ju väldigt bra att du medde programpunkten. Så därmed det, där <makers> det här. Programpunkten, förlåt. När <inet> det blir ju nu då. Hur gör vi denna vecka? Är det brun skjorta av eller på? och Jag tycker att ja. den får vara av rösta i avatar på då. Ja, det, det, det röstar vi alla på pojkar. Så. så där är vi och samtidigt så <laughs> Samtidigt så, eftersom vi är ett hårdoktsband som Just vill göra hård musik som ska svänga ordentligt Bera samtidigt hård så Är det de här budskapen och sådana här ämnen samtidigt som det är så Hormonstignar att eh, Män lakterar eh, Ja, och då får man det bästa av allt. Ja, och sen så har vi själva självaste underbara människan Lissy Hale med också. Yes. Hur gick det här till? Ja, vi frågar hon så jag är den korta varianten. Eh, ja. vi, har ju, vi har ju giggat lite tillsammans. Eh, ja. Jag har varit ute med dem och lärt känna dem lite grann. Och jag känner ett släktskap med det bandet. Dels har det här att där det börjar gå bra för band så verkar det allt för ofta, har man lärt sig inom åren, att folk slutar gilla varandra. Ah. Just när det går bra, så det, det, det, det, folk är väldigt dåliga på att vara uh, Och, och, och folk, Det är inte så, alltid så kul att vara i band som det borde vara, vilket känns så ah. tycker vi i vårt band. Hailstorm som band, uh, dels är det en bokstavlig familj, men utöver det så är det verkligen en familj som band, och det märks. Mm. Och så är vi avatar med. Sen, sen känns det med dem, vi... Man tänker gärna, kanske först någon sorts eh, metal när man ser avatarerna, första överkastet eller första lyssningen. Men det finns en väldigt stor del av det vi gör. Liksom det här, det här vad säger man, undercurrent, underströmmen. Ja, du kom ja. ja, du går då för Nej det. har gjort för mycket engelska intervjuer nu så nu kan du inte svenska längre. Nej ja, precis, men det finns, någon, det finns det. där bakgrundsbruset Ska man säga så av rock roll ja. som är väldigt viktigt i det vi gör. Och med Heilung Cheese som är lite samma fast tvärtom. tvärtom ja. eh, på det sättet de är en de är här hårt rockband men det finns väldigt mycket hårdare saker i det där med dem samtidigt. Och särskilt ja. Elissi som sångerska Så det börjar faktiskt med att låten skrevs först Utan att vi hade en Uttalad person så där det var att Den första bra idén Var en grej som passar bra med två sångare till Då tänker man, vad händer att göra här, det blir kul så, Men sen kom nästa ah. grej, lite Simon och Garfunkel stämmer och det är också kul Hur är det en duett uh, Ska man fråga någon då också? Avatar är lite utav en karmfest så det är ju kul om man frågar en kvinna. Det är bara det i grund, oavsett vem det är, kommer det genast bidra med någonting som vi inte riktigt kan få till in-house. Och då kanske man ska fråga en av de bästa sångerna i vår tid, som vi råkar ha lite kontakt med. Så på den vägen är det liksom. Coolt. Ja, det låter ju riktigt bra så Vi ska lyssna på dem en stund där. Och videon var ju jävligt stark och bra också, måste jag säga. Så att, nej, eh, riktigt kul. Det ska bli kul att, att höra en av plattan om vi går över dit då. 17 februari släpps Dance Devil Dance. Mm. Um, kommer den, om man har hört om man, om man har hört de singlar som har kommit från början här då, till exempel då, den senaste här nu då, med, med, med platta ungefär så, eller är det liksom... Vad kan du berätta om plattan det. för fansen som inte har hört den? Nej, men jag tror det. Jag tror mellan de här, det är ganska olika låtar som har kommit hittills. Men liksom. eh, jag tror det ringer in ganska många poäng. Sen är det nog en och en grej som blir ganska överraskande ändå. Men det var viktigt den här gången. Senaste gången var det väldigt viktigt att skivan fick bli ordentligt allvarlig eh, på Hunter och det var väldigt viktigt där och då för att det var extremt viktigt att försöka göra någonting roligt på Avatar Country och så vidare. Det är alltid en reaktion det ena på det andra. Just det. På den här skivan så, som är uppenbart på vad vi just pratade om så finns ju allvaret där i allra högsta grad. Men musikaliskt så ska det vara en roll hela tiden. Liksom. Att, vi har, att, att det känns som det är vårt första jobb. Alltså det är det här att Simma runt i, i mörka vatten Och både utforska sig själv och ger sig av på en Märklig andlig resa som Om det kommer fram till att eh, Nej djävulen finns inte men jag är satan och, och allt det där Häftiga som händer på den sidan Ska hända liksom med att man kan Med lite tamburiner liksom Och att man kan dansa till det Samtidigt som det ska väldigt väldigt hårt Och, och det är det pusslet som jag har på att lägga med de här låtarna nu det känns för det finns ett grundläggande problem med modern hårdrock, alltså modern metal ska jag säga. kanske ännu mer att det är väldigt mycket sitt nedrehållschef, den musik. Mm. Eh, och allt det där har väl, det finns ju en plats för sånt med. Men jag tycker att dels hur musik skrivs idag, att man försvinner upp sin egen romp. Eh, och sen hur man spelar in det, att det finns massa sätt att. Att bara putsa till det och ta bort eh, så mycket av ditt DNA liksom. det är mer städat än en botsplats eh, Ofta liksom, hur, man, hur man gör trummen, nu eller kan göra trummen nu för tiden och folk gör det obegripliga Valet att, att göra trummen på ett modernt sätt, det vill säga sound replacement, att eh, Du låter trummen sedan spela in Men sen kan du trycka på en knapp så att det blir tight som fasen av sig själv, så du tar bort allt hans ja, inneboendes sväng och mänskliga den mänskliga faktorn och sen också har trumljuden. Ah, vi har inte riktigt råd att flyga bort dit till den där stora där i New York va, som man sett på tv. Nej, men då kan man köpa en liten så här bank med trumljud och ha, och ha någon riktigt riktigt duktig trum. I. Thomas Hake har suttit och slått på en virvel 30 000 gånger eller vad det nu är. Och då kan du ta det ta Och på något mystiskt sätt så låter det ändå aldrig lika bra som en sjugga när andra gör det. Och så låter det allting likadant. Och du tog bort ja. som om var ny, varför du har med den här trummen i ditt band till att börja med. Vi sånt så det ska svänga. Och vi häller resonemanget att nej, vård är inte sitt still och lyssna musik. Du får göra det om du vill, men det ska också. musiken i sig ska inbjuda till att hoppa. Kanske kör det här lite fort, eh, kanske så. Alltså, groggen, gymmet, eh, sängkammaren, alltså alla de här platserna där, <laughs> där viktiga saker sker. <laughs> Och att ja. Det ska vara musik som ha, ska, ha, liksom, ska ha riktig plats i ditt liv alltså, så, så att saker blir gjorda till det Barn eller annat liksom. Barn eller groggar eller... Ja, ja nej, det, men, ja, men något det, deras, till... sådär, det händer något liksom. och, och, så, och, och det sitter liksom i Har man trummor och bas i ett band Då är det per definition en rytmesession Så det ska vara rytmer och rytmer ska få saker att gunga ja. Så enkelt är det. Och hela det tänker jag vara svinviktigt. Och särskilt när man är förbannad på fascister eller konstaterar eh, hur illaställt det är för oss eller, eh, eller vad det nu är. Liksom. Och får ihop alla de där värdena. Liksom. Fan vad underbar. Vilken grym beskrivning av, av en ny platta. Det är helt magiskt. Du borde ju ägna åt uh, att, att, att, att typ, skriva intervjuer. texter och sånt där också. Och intervjuer. Och <laughs> <På> marknadsföring. <laughs> Ja, verkligen, verkligen Men du, det är, inte bara, det är inte bara en platta som släpps Utan eh, ni ska ju ut och, med er lilla orkester här Och mm. underhålla människor på en typ av scen här framöver också har Jag har förstått mm. eh, 28 april ser jag att det börjar i Omaha Och sen så har vi ungefär en månad senare Pittsburgh Det blir en liten USA-turné kan man säga där. Mm. USA en månad där dessvärre innan nu eh, Vi kickar igång allting dagen efter skivan Kommit ut så börjar vi i Storbritannien. i är där någon dryg vecka. Sen har vi någon, bara knappar tio dagar paus. Sen har vi Europa närmare en månad. Men det här är ju sånt där pussel som man har legat och hållit på sen, ja, sen pesten kom. Så, Just det. Och då blev ju... Det enda som lyckades få att bli av på den Europavändan var ju Sverige-giggen. Vilket var väldigt, väldigt skönt att göra. Men det betyder ja. att det blev krångligt. Ja då, jobb, då får vi jobba in Det någonstans nu efter Sweden Rock och allt det där så kommer det i juni eh, Just det Att göra mer Sverige om Sverige igen kan vi var då Ja det tycker, det vi, tycker men, jag definitivt vi, ja, Särskilt jag och trummi sitter bara och Drömmer om Vi har kommit på det här med tiden att eh, Så som vi turnerar och jag tror också att man har växt upp i I Inte i men bredvid eh, Sveriges näst största stad Att, att man att Sverige blir lite litet för en um, mm. jämförelsevis när jag tycker när jag träffar någon som är från alla från Gävle och har alltid så roliga historier från Arvika eller något. Liksom, på något sätt. <laughs> så de, de här folk rör sig mer på ett annat sätt och, och jag känner att där, vi vill också vara med på det roliga liksom. och det var vi gjorde lite sånt här lite Norrköping och ja, var det nu. Ja, Gävle var nog med ja, i men lite så här ställen för. Inte så länge sedan, men liksom, jag vill ha mer sånt Jag vill också ha en ursäkt att komma Att ta mig runt så att jag kan gå och kolla i, Ner i farligt koppargruva Eller gå på så. Just det Kolla på den här jättesydliga fyren i Ystad och sånt Vi är väldigt, väldigt sugna På att göra mycket fler Sverige-gig vad vi har Chans att sälja biljetter till Så vi jobbar på det Vi tjatar på våra så... amerikanare så att, Jo, men det här är viktigt. Det alltså, kan man ju säga att lyckas man väl hitta en biljett till en avatalkonsert i Sverige ska man vara jävligt glad alltså. Ja, ja vi är ju väldigt glada att folk kommer. Det här också man är ju parter i så här hemmaplanskänslan. Och just eftersom vi, vi får ju ha det så roligt att åka till så många ställen. Och, och då blir hemmaplanskänslan lite mer sällsynt men det är ju också ja, psykologiskt det här att en såld svensk biljett Är ju värd fyra i, Fyra i Wisconsin liksom. ah. det, det växer i kursen så, I Det växer i kursen mean, det, ja. Ja, det, här, det här var väldigt, väldigt Trevligt att få tacka Med dig Johannes Och, eh, Jag kan väl säga att våra lyssnare Kommer få det ännu trevligare framöver Genom att höra väldigt mycket ny musik från er eh, Här på Pyrtok Vilket är trevligt. Ja, och så så att vi jag, spelar oss. Ja, det är väl klart att vi gör. Och nu ska vi ju alldeles strax här då slå på när jag den nya Single här, Violence Don't Matter, där Evelice Heiler är väl Lisa med. Och sen efter det så kommer jag ta ställning till om det är bättre för eller inte. Det. Och det kan jag väl säga redan nu att det är väl, med tanke på hur jag har hyllat det redan, så är det väl svårt att säga att det är bättre för. Nej, ja, ja, men det är det här, med, det här, är med det här Väldigt extremt orättvisa retoriska greppet vi tog till här. Ja, exakt, precis. Det är ju omöjligt vara... för dig att säga någonting. Ja, det skulle vara ett fel och, och någon typ av politisk självmord för mig att säga att fan, ja. det här var mycket bättre för Men det var ju, men det var ju, det var ju taskigt, känner jag. Det var inte så ja, det var men min. Men väldigt, väldigt bra musik och vi ser fram emot plattan och vi ser framförallt fram emot att ni ska komma och lira i Sverige. Det ska bli väldigt, väldigt kul att se live. Det tycker vi med. Tack så mycket. Ja, och stort tack och hälsa resten av gänget. Så hörs vi framöver här igen och syns också garanterat. Det gör vi. Tack ska du ha. Ja, stort tack. Ha det bra. Hej då. Hej. <laughs> Hej.